republikové předsednictvo. Nechci překládat, jste mu to uložit předložit. Uložím mu to předložit. A čím se to stane jako s náma schválení? A čím se to stane s náma předložení. A schváluje to primátně republikový. Máme tady vlastně ještě ty lidi? Jako poslouchá nás někdo? Uh, poslouchá nás spousta lidí. Honza Novák nás poslouchá, Martin Kučera nás poslouchá, Martin Čmýdra nás poslouchá. No posl slyšej nás teda. nás, no. Výborně. Dobrý, takže ta. můžeme hlasovat teda, kdo je pro? Já. Já taky. Funky. Já jsem pro, já jsem pro. Dobrý, takže pod dva. centra regiony, v Pls, a další, jak Jo, to je ten dokument, co jsem dokumen. se otevřel, Jo, uh, v podstatě jakoby řešilo se to v tom redmineu. Řeší se tam ten problém, že by Brňáci chtěli prostě příspěvek na PSB, protože jim na to nevycházejí peníze a děje se tam toho u nich poměrně hodně. V zásadě v tom uh, Redminu se to... Jo, jo, to já, slyši, šil to šil jo, jim uh, uh, uh, se to dopracovalo do tom že názor byl jako jim nějaký peníze dát. do bude definovaný způsob, jakým to má jako probíhat, takže jsem se prostě pokusil vypracovat nějaký, vypracovat nějaký návrh, jak by se to mohlo po, po 100 jako rozhodovat, případně teda návrh usnesení. No. Vize byla zhruba taková, to co tam tuším nastřeloval Vojta, že by mohli dostat 40 tisíc. Tuším s Ivanem měli dohodu, že tak jako zhruba dvě akce měsíčně by tam měly být. Myslím si, že by bylo logické, aby se to počítalo zprůměrovaný přes celý rok, protože ono v červenci to asi jako nebude úplně slavný. No a zkusil jsem se definovat akci prostě na základě jako pro počtu lidí který se že účastní. Buď se účastní pět lidí zvenku, který nejsou členové, nebo jí pořádá nějaký celostátní tým, typu republikový výbor, nebo odbor nebo něco takového, nebo se tam sejde prostě v velká schůze, kde opravdu už je problém ukvartirovat do nějakého spodu. No a teď už k nějakým a a v podstatě to není jakoby urgentní teď, no? My nemusíme řešit primárně, kterou teď tady v protože na to třeba podle mě to zaplacím. Teď potřeba někdo říct, jak to je, ukáž mě. Haló? mu nechce. To neřekne? Ne, ne. Si. Neřekne. Jo, no, takže cashflow jakoby teď... Já vím, já vím, že Tomáš a budou je... Když jsou tady já, protože nám vznikne závazek na 30 tisíc. No ale ne... Takže ne. pokávám, že to nechtějí, aby jsme jim to dali za... Ne, ale třeba, říkám, že mají třeba na půl roku pořádná. Tak pokud ty půl roku netrápí, tak už v okamžiku budeme vědět, jestli dostaneme nějaké a kolik. A někdo tam větší informace? No, já podívat. Když někde... Tak se k Ale nebo si z nebo zaplatili. Nevím, ale může mě ráno ještě psat, že... Zvuky absolutně jsou nesrozumitelný. Krtek. Dobrý. Ale. Ale. já se s já se To poslední. Ne, může, A jsou tam obarvá dodatky, protože ten poslední, co podepisoval, řekl uh, Ivan. Je to tak dva. A tu podepsanou no, jezik lidmi. A dolů je teď. A kde jsou uhrada, se vás bude uhradit zálohu na energie, bla, bla, tady. Není tady se dojíždění, co uhradí nájem a pro nájem nových prostorů za období od 1.4. do 30.1.1.12 a to když ještě chce říct korunu, tato částka je splatná 31.4., no to je zaplacení? Není. Není, protože když jste protestoval tu smlouvu, tak oni v té době neměli schválený záměr, pak si doschvalovali záměr a dneska ráno mě ještě připomínala věrka, že nemůžu najít tu službu, že vymaza to potřebujeme nutně zaplatit. Protože oni peníze na tom mají. Jo, protože si dělali záměr. A ty víš, jakým bude stále? Ale nemají na to peníze v té proces, který to chtějí platit, protože v podatelně FOčka je nějak, to nějaký přesuny přesuný vodniku někam. Ježiště. Což čeká na Vojto, protože tohoto já nechci dělat. Dobrý, takže Vojta se tam potřeba přelíst peníze. Já nám to přerušit teda, jako protože jsme země nepřipraveni. Dobře, takže tak budem zjišťovat, jaký je status. Dobře, já bych tě hrozně poděkovat Nikulášovi že to řeší to nemusím to a udělám nějaké zásadě do toho usnesení. Dobře. Nevím, jestli to pětko Já jsem na, to, na, to, na to, a já jsem včera právě v že jsem zopádal, co na začátku. Podání. To, někdo zjistí, jaký to, jakým to je stádiu zaplacení a jak je urgentní ta platba. A to je, jak už zaplacení, taky mi se čeká, až se finanční až rovopřevede nějaký nějaké položky někam peníze, Dobře, takže, až, to, jde, až to proplatím. K, až dojde k internímu převodu v rámci v rámci IMK, jo, jo. A, tak Mikuláši můžeme zjistit, jak je akutní ta potřeba těch peněz u něj Je velká, protože jako to otřevička to průbuje, kde, kde je ta smlouva, protože potřebuje nutně proplatit. No, ale oni mají peníze na své takže z něčeho to, to mají, je o to, jestli oni mají prostředky na to, že to hneděli, nebo jestli potřebují v centráli. Nebo jestli potřebují v ne, ne, proplatit, k tomu, že nejdřív podepsali smlouvu, až pak řekli, že potřebuje, tak na to mi Dobře, no, no. Jako víš, Ten záměr musí být spálný, tenhle okamžik, oni už mají spálný záměr. Dobře, mají spálný. Takže tak, tak, to když zjistíme to a, a kdy, kdy, kdy případně, podle mě, to bych zaplatili pouze na část období, a kdy by pro ně aktuální, že by potřebovali ty peníze, jo? Ale to jako potřebovali, no jako všichni by potřebovali peníze, samozřejmě. Já, jako člověk. Ale taky potřebovali peníze, tak, když si to řešile při těmi čtyři, nezaděř jako všichni potřebují peníze, ale musí za to u těch krajů jako vážit adekvátně k tomu, jakým třeba mají zdroje, že Takže jako tady ty zdroje jsou mnohem větší, než třeba v té Ostravě. Tady nemají neví. zastupitele. Ale zaplatit 60 tisíc za rok, to je prostě hubička, když dostávají. Ale jako no, oni to platí měsíčně, mám takové mě pocit. Jak je ta snouha? Mají asi 320 tisíc, ne? Za zastupitele za rok. Tak jako zaplatit 160 tisíc. Tak oni doteďka do to platili měsíčně a podle týhle to mají zoplatit do konce roku naraz. No a dostali tu slovy. Ale zjistíme, jak je to urgentní ještě se k tomu vrátíme na, na online. Jo? To je to evidentně jako jede. Jo. Takže podleď mají doplatek 12 000. Podpověď 6 do 15 do 4. Teďka mám v roce nějakou... mezi ráno.